Seguim a través el disc, aquest espai que ens porta a la nostra sintonia les paraules directament de qui ha fet les cançons, qui les interpreta, per què. I avui ens aturem en la música d'aquesta meravellós intèrpret de Sant Pedó, del Bages, anomenada Anaïs Vila Casanovas, nascut el 3 de juny de 1988. Avui d'una cantautora fenomenal que ens ha portat ja diversos àlbums. I avui ens condurà i ens parlarà d'una de les cançons del seu quart disc, anomenat Un bici, publicat per Temps Rècord el passat en 2024. Un tema que és descriptiu, a la vegada que les guitarres elèctriques hi tenen un gran paper protagonista, al costat, òbviament, de la veu de la Naís. Ens sorprèn amb una textura molt més recitada del que ens té acostumats. Ara sempre és el seu darrer treball en discogràfic que ens ha presentat amb aquesta cançó. Aquest ha anomenat Un bici, que escoltem ara immediatament després de les seves paraules. Doncs mira, jo amb aquesta cançó m'hi vaig posar una mica amb ganes d'explorar de, una nova manera una mica de cantar. Tenia ganes de, de, de cantar d'alguna manera diferent I, i al buscar aquesta part una mica més recitada, a veure si, si també m'hi trobava, si m'agradava, va ser com va sorgir una mica la temàtica d'aquest tema al final parlo de desitjos ocults d'aquelles coses que pensem o que ens agradaria fer però no fem, una mica per tabú, per por a dir, per por del que diran, tots aquells pensaments que ens passen pel cap, una mica aquest, aquesta manera de cantar que tinguen aquesta cançó, que és com més recitada, em va portar a parlar d'això, no? com, com un deixar anar, diguéssim. Mm, jo totes les cançons hi ha una part de mi i hi ha una part de, de coses que m'imagino, no? Llavors, en aquest cas, no estic parlant d'un jo... A vegades m'han preguntat, ostres, que hi ha algú... O... No, no, no, que hi ha una mà, no? no. Algú especial aquí m'estigui dirigint, si no és una mica... Vaig volar una mica la imaginació, no? Però surt d'aquí una mica aquesta cançó. It's Llavors like... jo crec que ha quedat molt... Digues, digues, digues. No, no, digues tu, que ets el protagonista. No, dic que després crec que ha quedat molt ben embolcallada també per la producció, les guitarras, com ha acabat quedant tot, no? Però la idea inicial una mica d'aquesta cançó surt de, del que us he explicat. Mm -hmm. Has establert que allò va ser de passar però a encara t'espero. No té ni cor ni filtre, perquè a vegades encara t'espero. I vull esperar-me jo mentre tinc la pell freda i donar-me jo l'escalf i la primavera i també imaginar-me que encara m'espera. Doncs bé, així hem escoltat un bici, aquesta cançó esplèndida del quart disc de l'Anna Izen Vila, la cantant de Sant Pedó, un disc que es diu Ara Sempre, que us el recomanem, molt especialment en cançons tan fantàstiques com aquesta, anomenada Un bici. Un nou tema, un nou protagonista, aquí, en el nostre espai. El disc amb Rafel Corbé.